Серце моє віщувало, що ти вернешся, Хоч уже і панахиди по тобі відправили. Тараси Гривка не забув, Підняв його за передні лапи вгору, І ти тужив за мною, вірний Гривку, Та почав його гладити. Гривко лизнув його раз по руці, І повалився, мов, неживий на землю. «Бідна тварина», – сказала Маруся, «Як він тужив за тобою! А останніми днями і він щось відчував, Бо дуже метушився. Вилазив на ворота з великим трудом, бо дуже знемігся. Тарас узяв Трухимка на руки. «Бачиш, Трохимку?» – сказала Маруся. «Це наш тато вернувся, що за ним ми всі так плакали». «Я буду татари набити!» – напитала дитина, обнімаючи батька за шию. Вістка про повернення Тараса блискавкою рознеслася по селі. Люди посходилися з усіх боків, заповнили Майдан у була велика радість у селі, як ще ніколи, Тарасівчани святкували велике свято.